mish tek janë ardhur në klubin në e mëngjesit në Vallet e Klube Fem në 100.4. Unë jam blendi këtu bashkë me Artinin dhe Olta. Mëngjesi çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në 9:00. Po hajde bra. 3 orë çdo ditë. 3 orë çdo ditë, mish dashur, këtu në Vallet e Radios. Edhe sot është e premte, më në fund. Iku Java. Iku. Iku, iqumë të vërtet mirë, thëmun. Kaloj, u shtyi. Iku shumë mirë. Ja. Po faleminderit Olta. Mëngjes. Nice dhe kufi jeta po më anë ka çurral. Po pse ishin në uh, vend tjetër? Nuk duhet ishin këtu? Tek vendi i zavorrës? Jo, do të mos më ka çurrë gjithmonë. Ai e kishte marrë me vete. Okej. Okay. Janë personale. E di që janë personale, po ngrije pak mikrofonin, lutem. Më pranë. Uh... S'mangralti. Jo, jo, s'është puna aty. Altini, altini ngre mikrofonin e tij. Ti, ti do të ngresh thëndë. Po, keni 6 vjetë alëta së mësut me mikrofonin, asë di asë yeri Asë si, asë yeri Së të ngrej alëtini, tëpë Po, do t'jesht djallë që ta t'disht ta ngrejsh mikrofonin këtu O përse plenë t'i pak hertë është nëmkuar? Ne isëm Po, mos t'rasim për probleme teknikët anje Po, janë t'i dhe që ato Se si kuptonë t'i këto gjëra Ha, ha, ha Hey, sot do të shprehim dhe muzikën e zgjithni ju në klubin e Mqesesit 069 20 722 është numri i telefonit për gjithë këngët që doni t'i dëgjoni sot. Kështu që nëse keni diçka ndër mend, një melodi, një ritëm, ku të thon, një nga këto që ka dalë gjatë verës apo ndonjë e vjetër qoftë, mund ta kërkoni sot me një SMS. Olta është gati. Tu, tu jam. Ës duke i parë të gjithë SMS-at që mbrinë në 069 20 7-10-22-2 0-6-29-20-7-22-2 Për muzikën Sotë më gjekës Basë 23 Shdo 2-7-tër është Tanë, si më qënë qënën kjo? Së përnatyre logariz bankare Qënë jo, ka shumë 0 nga mbrapë Jo, e vërtet është a e qënë ka shumë 0 Apo ato ka më lerë Po e kësaj fatura që faturat që dorëhiq. Jo, e kisha gjithmonë kam pranuar mendim por shumë me telefonat e vjetër. Hm. Se celularët janë diçka tjetër. Tani me celularët është që i bie një numri, pastaj duhet të shtypësh atë butonin e gjelbërt që ta marrë. Po, është vërtetë. Kurse më përpara, ka telefonat, linjat e tokës, e ngrihej. Atë, edhe më një herë kishte sinjal, ë, eh, ishte po, po, po, po. aty të të të mun... të i bie numrin. Tani nëse të i bie, ta them se janë gjashtë numra që formohet për telefon mjeka. Që s'i duhet bi aty 6 numrave sakt, dhe pastaj vazhdonu bi këta numrave të kot. Nuk uh, Nuk hyn telefonata? Jo, sfutet. Po 6 parat janë sakt, ajo ajh di, ajh kërkon. Po pra. Le të vesh sa duash më. A sikon është mister. Mister është vërtet. Ku të vajti më ndjetërman? Kto Kto merremu me këto merrem, jam me gjëra të rëndësishme. Po mund un gjem nga këto telefonat. Po mund të kemi atje. Nuk kemi një antetë syre akoma? Edhe kemi se di. Okej, ta provoj mirë. Tipiem numrit oltës, pastaj të vazhdojmë të piem të ç'numra të tjerë. Ta provojmë edhe pas këngës. 06840, si e keni oltën? E. Nunën e plot, jepë një herë. Ah, se jep, se ka frikste. Ka frikste i vin mesazhe. Më fak vijnë mesazhe. Ka sa njerëz janë çuditshëm fare. Dërgojnë ca mesazhe shumë shumë çuditshme. Shumë çuditshme, tamam. Shumë të çuditshme. Si lexon as dot? I lexon, si lexon dot? <coughs> në radio. Dhe yeah. kemi fjalë. Ndoshta si kupton dot se të vi në atë mesazh. Mm. Nice është. Është një form komplimenti, Olta. Do ta pranojmë. Cito që, që të shpifura. <laughs> po mirë, hajde. Le ta marrim si kompliment atë. Okej. Okay, Atëherë, ëhm, um, mund them që programin e ditës së sotme data 19 ditë premte. Ne në krybën e mqesit ta bëjmë sa më të bukur, sidon mos nga anë e muzikës, për të reflektuar atë që është... Ku një tani? Kjo është vera tani është ende e NDE plot në i fundiafë si kjo, du duatëm nëzestëcia akoma është, e me qita të, njësit kanë filluar të bëhen të ndërgjejshëm për faktin që Vushti të vera kërë? po lërgohet. Pak nga pak, fundiafët pëmbarojnë, beten që të manë më pak që jo munduante të shfrytëzojmë prandaj them duhet ta bëjm zjarr siç thuat jemi tim zjarr nga ana fundja e vore e qejfit muzika aty kështu e përkryer e përkryer e përkryer sa ton klubin e mjesit mirë mjesit gjithëran jeni me Klabelfen në 204 deri në orën 10 me mua Blendi, Altini dhe Oldin hello mirë mjesit You don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that rollercoaster And fall alone And you don't wanna ride the bus like this Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that station Stuck up on that station And oh, I know A sad soul Sad soul But in my Kët sëmë Kët sëmë Shade I get along with all timers cuz my name's a reminder of a pop song people forgot and I can't keep a girl no home cuz this sun comes up I cut em all loose and works my excuse but the truth is I can't love you if you don't wanna be high night like me never really know why night like me you never want stuck off the water coast dream or the rope on You don't want to ride the bus like this Never know who to trust like this You don't want to be stuck up on that station Stuck up on that station All I know Are sad souls Sad souls Darling All I know Are sad souls Sad souls Unë mirë së vini në klubin e mqesit Në bare dhe Klav FM në 100.4 7-12 minuta në këto omenda Unë jam bleni të bashkë me Olten Hello Dhe me Altinin Mqesi Mqesi Olta Mqesi, më mqesi Sa janë qësës flet, flet dikush djeta për ty Shumësuar gjithë më të flasi pas të Kër nuk është shjerit Wow Ma që ke Altinu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 Verë të kuqe Verë oh, ver të kuqe dhe eklipsi pa. e, Pas në pasur Goxeta shuri mm. Mirishtë Si shte pa gjaldi Bravo, ta dha nkojsh Shemës i zjojsh <laughs> Kam festuar <laughs> dhe rizvon Kisha se bëp Qarë se bëp i kishëm e? Ha <laughs> ha ha Kam tregu se bebe te Olta. Ja kjo ai. Gjëgjën gjeg nga. Mu bën 15 18 vjeça. Oh bravo. Edhe 100 besa, më qe fjalën. 100 faleminderit, po... faleminderit. Mos ia bëj sipër natyrës, errdha se ishte gjyshysësmor. Po jam Altin, unë kam bërë dhe status në Facebook që të besosh. Ma vjen keq tani. Mm, mm, mm, mm, mm. Atëre, ëh. Uh, për për ty Olta. Faleminderit. Vedëm për t'johet I më djerët Oh, sërë Që Ti qike u dhësë pafumë Me ku zverdin drurët gjithë herën Bi gjokë se pelgje shtani të undet I arti medaljoni hënës Uff Mërëvesh Lej lekët i kën fillë pasteje Si stoli keqë Uzbe, blerimi dhe në gjanë to ka pëll i reja me negativi në një film. <të> Taninë fusha shkoj me nduar ku nisë të fry e reftot dhe sa mular të gjysmuar duken që largë si donkey shot. Dhe bayi po them me veten time në këtë orë të vonë të muzgut ku qerrja e baltave bën shkrime të lashta sa dëgon muzukut Moremësh e humba fillin. Po ja, por kjo ishte për për Nuk i e di pse humba fillin. Po e dhia katares ishte. Më mm. shkëshë parë hënën e ke pra si? O çuknaj. O oh, çuknaj. Oh. Prisë ka qenë ndryshe nga katares më... e Klipsi. <laughs> Po un, atyper, atyper, atyper, për tyo, dnash... ja, rrita, e klipsë ka që në visisë Atyur atyur mundohat improvizojë ati shka për ty Ollëtan ndosha nuk ishte dajsh Ja arritur E arritur Po punë e ma dhe fort Kështu si e për gjumër si jam unë Për unë si jam Po <laughs> un, ti të spatëm brëm Unë të spatëm brëm Se vetëm Jo unë ja kam fulli gjumë i mbrëm Jam knajshur Asin që spatë a unë brëm Nga pjem shumë <clears throat> Kam që kam unë i kam nga ora shtapë Kthehemi mbas pak këtu në Bowdi. Mosta dhe jam këtu pasat e të, të, të shtata tjetër. Siç mund të shikosh. E kuptova. E. Tarara, da da. Le ta lëm në eclipsën e saj. Le ta lëm. <laughs> Nor. Orden. Ji e cilënorën 7. Kthehemi mbas pak. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Këndë gjënë i të këngë në Radion Klab FM, gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga editës dhe emrin të uaj në 06.9.20.70.222 Mesej dërguesi i parë, fitonë një duratë. Kënga editës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në një shimt i kakë. dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit Në vitin 1856, Gail Borden mori një patent për procesin e tij të kondensimit të qumshit me vakuum. Në vitin 1883, erdhi në jetë stilistja franceze Coco Chanel. Në vitin 1919, Afganistani fitoi pavarësi të plotë nga Britania e Madhe. Në vitin 1946, erdhi në jetë presidenti 22 i 42-të i Shteteve Bashkuara Bill Clinton. Në vitin 1957, Sputnik-i janisë në një satelit në orbitën e tokës nga ana e bashkimit sovjetik. Në vitin 1999, 1991, presidenti rus Mikhail Gorbachev mbahet në arrest shtëpiak gjatë çndrimit në Foros në Crimea. Në vitin 1999, në Beograd, Mira Serb morën pjesë në një miting për të kërkuar dorëheqinë e presidentit të Jugosllavis Slobodan Milošević. Në vitin 2008, doli në treg albumi i Lady Gaga me titull The Fame. Sot është dita botërore humanitare, është një ko për të njohë ratë të vendi që përbalen me rëziche dhe vështirësi dhe për të ndihmuartë të tjerët. Kjo dit është caktuar nga asambleja e përgjithshme për të përkujtuar për vjetorin e bombardimeve nukleare në vitin 2003, ndaj se lisë të kombëve të bashkuara në Bagdad në Irak. This is Club FM 100.4 Sa më hyrë away në Crew MC 7 MC 7 Thursday 27 miq. Jo, jeni më. Valet e Club FM Hella. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe ty, Alta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Yes. Mir. Yes. Më. Unë kam gavia në gramën, çfarë do të ndajim tani, edhe bisedojm pak më mbrapa, por Do të kujtores sot muzikën e zgjidhni ju, është ditë e prëmtuar në klubin e mëqyesit 0692070222 nëse keni një këngë, një motiv në mendje sot mëqyes. Mos përtoni, dërgoni një SMS tek Olta, pa po. 0692070222 për uh, muzikën që dëshoni dëgjoni ndërkohë. Le ta bëjmë me anagramën me që kemi, për çfarë do luajmë sot Olta? Për një kontroll të plotë në Spitalin Amerikan. Okej. Okay. Anagrama në klubin e mëngjesit. Te terem te terem ta taram. Afer. <coughs> Fjala sot është roja. Po, më jioni që ndërresa ka një roje. Kjo ndërresa ku jemi ne ka shumë roje, po po pothuajse të gjitha ndërtesa. Po. Roja ka luu. Ka luu. Ka luu. Roja ka lu Edhe një lëj duaj edhe mm -hmm. lul. Do i shte lullu Do të kishte Paset i duaj ta mbush të lullun Ljerë mos si hap të lashet Paset do shte po kam lullu Por s'kam Dahon da... Roja ka lu është ta në grama R-O-J-A-K-A-L-U Roja ka lu Roja Kalu Anagrama për ditë në sotme 19 Gusht 2016 Në klujnë mqesit Në bale dhe klab e fem Në 100.4 Në gjithë e komplikuar Në gjithë e komplikuar Në gjithë e komplikuar Shumë komplikuar ja Shumë vështir Dites. Shumë e ke komplikuar Shumë vështir E ke bërë Si. Ja ke a rritër Olë ta se përkalu e klipsin e dytë të nërë oh, bravo, Me anagram Si është ajo? Ajo këngë alesos Aleso e ka imë nëj? Po Aleso Aleso Dukët në një Del në një aleso këshu Edhe E të gjëjmë këngën e, e, e shoh Ok, dakord Dukët si kërbetë mund së një Gjithëherë do naoh Aleso, se një Aleso, Aleso. Në planin e Aleso kështu sigur Aleso ka pasur në katret përballë me atë, Bojaxhiu. Aleso. Ja. Një fakt i vogël psikologjik. Chent e dallojnë trishtimin tek njeriu, ose më saktë mijë hytyra. Edhe shpesh janë ata që nisin për qëdheljen në mënyrë që të ngrejnë humorin. Fantastik. Ja, pra, Le lezojmë. Jo, ja, nuk është lajm, është është t'i vërtetë. Po shumë interesant. Kujë interesant. Më dërgoj, uh, më dërgoj, shosha ime, ngusht, një video në Instagram, nuk disë si ta rritërgoj, gjëkundi, po, ishte një video, që të regonë të, një qenë, ishte një qenë i bukur, në këta qime shkurë të reshru si, si boxer, mm. boxer, um, dhe, ti qenin këshën grua. Edhe në gjunjësh ulur një burr para kësaj uh, gruas, e cila i ja afrojnë qenin. Fillim qeni është si thuaç skeptik i ka ato këmtë parë atë shtrirë, kështu edhe si i tërhequr, ngjat kokën tani u hasi këtë burrin. Kush, Kush është? Kush është ky? E pastaj kupton që ky është i Zotit, për i cili këqenin kishte humbur dy vjet më parë. A, ah. e kishin rrëmbyer, e kishin ah. vjedhur. Ata hedhur atë qenin, e të puthurat qenore me lëpira kur ai e dalloi atë. Është domethënë iku, qenini iku fare. <tënë> qeni e humbi. Qeni ishte aq i dashuruar mbasi, po se e, e shikon, domethënë gjithë e gjithë videoja zgjat shumë pak, janë vetëm, po them ja, 20 sekonda video është e gjitha. Por qeni shkon nga pozicioni i tërhequr A don't know hatjet e e të panjori, domethënë që ai afrohet një burr i panjohur që po tenton të zjas krahat për ta përgjëdhëlur. Te qeni që nje të, të Zot, të Zotin. Uu, çfarë bëm vësaj. Edhe e kupton thua, edhe nuk e di po, ai që ishte bër në anglisht, që ishte për hapur, atë që, që shë, për, për, për, për, ishte shkretë por ishte pyetja ishte: "Çfarë kemi bër për të merituar këtë?" Në këtë dashuri. Po është ishte vërtet shumë interesante, shumë më më dhe dhe e bukur. Do mundojmë ta gjejmë ata vete tek tek klubi i mëjesit. Do duhet duhet të jetin në internet, nëse bën kërkimin e duhur. Tani do dëgjojmë nga news miqdashor në klubin e mëjesit. Ora është 7:32 minuta. Anagram është Roya Kallu. Kjo është time is running out. Mirë më nqesë, mirë se këni ardhur në klubin e mqesit Në valet e Klab FM në 100.4 E dhe në ekranin E klab të... E, ja, ja e, Në ekranin tonë mm, E dhe në ekranin e Klab, e klab e FM pika lën O, shiko kush është, e shte ildi me roldi Që nga telefonun të oh, telefon, të nimi qëtashur Shko në qesë për nga informuar me imë të simbi Situatat në trafik në kryë qytet E të shkojmë se shka për në thënë sot E dhe nësaj ka ka për në një rrugë I'm a jam, I'm a jam, I'm a jam Alo, Eldi Mirë më njësë, mirë më njësë Mirë më njësë edhe ty, a ke ka më një rrugë që një më njësë? Jo, Blas A, koma, më vjenë shumë Nuk e kemi filluar akom aktivitetit Pa më vërsi se aktivitetit ka filluar Atorës 0-6 0-6, po 0-6, të më njësë Ok Zagonisht, Lëvizja fillon Qulletarët masohës 10-10 për po çështën e gjendjes së trafikut vend, në të lidhje me parë situata është shumë e qetë, megjithatë nga këndvëstrimi i shishës 2, son të gjitha devijimet janë pa trafik, rruga dheshmote dhe ka dhe shkudir, dy frazë Sulemandit Vina, Sami Frazhi poshtë është e pastër, drejt bulevardit e Barançurit nuk ka probleme trafiku, ndërkohë që kemi lëvizje me fluks trafiku vetëm në aksin kryesor të rrugës Durrësit, edhe sipas zakoneve të vendeve sepse normalisht para fundjavës niez furnizojnë mjedisin e tyre me karbon në blendi dhe mundohen të shkopuhet nga tiranana. Mhm, mm ti ke ne plan për vetë jo. Ja. Po blend, të, të fundjavën besoj në në vjen një oshëtim nga Adhëmiu, ah. që thot Ajdi Eldi. Ajde Eldi në Adhëmi. Ajde <laughs> Eldi në Adhëmi. <laughs> Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit. Dëgjojmë mbasnjore, Azelti më zgjidhën në informon mbi uh, situatën në uh, trafik. 0, 6, 9, 8, 5, 7, 7, 8, 7, 7 për taksit e ilgjit. Tani? Tani? Po tani që do bëjmë? Që do bëjmë për të të? Ti nuk më the? Cdo Nëse kishë ndo një... Në një preferencë muzikore apo qëfarë? Po, asin gjësë më the? Jo, s'kam në jë. Jo. Të të thomi u, the, pas e, për nuk të asjë. Jo. Dojë në rikenë. Dojë në rikenë, ajo riken, jo, me në rikenë riken riken e ka pirë lëngu në në rikës e. U lodë e në rikë au Redwan Redwan red red Redoni Redoni Redone i thon po ky uh... you need somebody Si e shkënga? I don't know, I don't know, I don't know A? Kur ta dgjosh do thuash atë gjëse ke dashu somebody No no no no no no no no no no no no I mean I mean okay okay I'm sure me A chicritë mos ta Urdra Për pak rritë musta I qik rritë musta Aja, e paska të gjordët të parën Bravo ti Aha. Po mine, e të gjojmë tani në klubin Në mëgjesit është uh, super kank I përqeka dhe oldës Shumë mantje Ka, ka njërës oldës që t'kani nantë Kësilve tani nuk duhu përqe Vedëm se të përqenë ty Shumë njërë bëjnë Me qitë të kjo është e bukur Na, na, na, na E të gjojmë Red One One, wake, wake, wake to six in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 Mirë më njësi, një gjësi të asho rinë Qarë halë i kishë ti, di. falimderit për baterit e reja? Të lutëm, ja, të këzosh Falimderit, ozdo të kisha nevoj për këtë fjallë oh. Sa është ora? 75 zi 75 zi Edhe më herët ma kishë të thënë, mirë të bëjë Pasë të kishë menetuar më herët, uh, unë nuk hilëshoj fjallët këtë Shrujë e ti, I, i mendoj në mi që Pa, pa, i mendoj Pa, pa, i mendoj Pa, pa, i mendoj Kam një javë që mendoj këtë. Ta them, mos ja them, t'ia them, mos ja them. Tash, ta e të hacën më shumë më mirë. Ah, Mëngjesit e Mëqesit. Sot muzikën e zinë un klubin e Mëngjesit. Miq dashur në faqen tonë në Facebook ku ju ftoi që të vini. Edhe është facebook.com fraksion klubi e Mëngjesit adresa. Mund ta kërkoni klubin e Mëngjesit në ballinën e Facebook-ut atje e gjeni faqen tonë. E kemi bërë edhe një pyetje, cila është kënga që doni të dëgjoni sot në Mëngjes në klubin e Mëngjesit. Edhe që më bënë tësa numre në iherë Facebooku mua, mje, janë 5 komente që si lezojtë do tëllë ta Po pëse? Nëmre, pëse që ka kësi nëzirë gjithë e komente Nuk i nëzirë, ja Janë 5 komente ati që pa, në për në momentin nuk i lezojtë do tëllë, po, gjithës e si uh, Edhe në 069 27 222, ju mund kërkoni Këngët që do një so të gjoni sotë më gjesë, 069 27 222, së mëseja nuk kushton asë gjë Këshu që Jikeni falësh. Qëhtu që po, mundet i luani këngët që doni të dëgjoni sot në mëngjes në klubin e mëngjesit. Tani Roja Kallu është anagrama. Luajmë për një kontroll të plot mjekësor sot në Club e Fem. Roja Kallu. R O J A K A L L U. Roja Kallu, Roja Kallu. Në në në në në në në në Roja Roya kalu, roja kalu ka Po që kërë pak uh... E gjithi Olta O, e gjithi qëfar O, e gjithi uh, se qëfar është anagrama Bravo mm. Olta, të deshë ca mm -hmm. Po tani? Mhm Po që kërë pak uh... Keni barë sush Ka ndotu një ndryshim ligjore Proposuar nga qeveria Ministria e Kodës të financave etj. që kishte bëndë me që kishte bëndë me me me blerjet online. Tanë ne e dimë që kanë Shqipëri shumë njerëz që blejnë produkte online. Po. Unë nuk jam njëri prej tyre. Azhën e sotrin. Unë s'kam bler kur asnjë artikull veshjeje online asnjëherë. Kam bler aparat fotografik online. Kam bler Produktet tjera, aksesore elektronik online, kam bler or, apo ora mm -hmm. online, kam bler libra, më shumë nga gjithë gjithë tjetër online. Po veshë i jo. Veshë i asin herë. Sepse, duar kur, kur shkoj t'a ble një gjithë, duhet t'a veshë. Edhe kur e shikoj në duqan, prap duhet që kështë t'a përbosh. Dhe shikoj në atje, kur shkoj në e përbosh, duhet t'a përbosh, t'a mos, skandalj. Edhe e jo nuk e nuk e merë. Ë, kështu që kur e pasigur nuk e kam, nuk e kam për ndonjërin. Atë megjithatë ka shumë njerëz që e bëjnë këtë punë. Jan ca faqe ku ka artikull sportiv, atlete, kam sa shok që i porosisin vazhdimisht gjëra atje. Edi dhe vajza që përdorin për, dorin, uh, për blerë, të bler sa gjëra të tjera. Ata të blenin bë, syze dielli, po, e po, i blenë çfarë, se, se ka produkte dhe zgjidhje të mira. Ka një kategori që blen gjëra që nuk i gjend dot në Shqipëri. Si për shembull libra që janë gjut huaja, apo libra për fëmijë apo të kësaj kategorie që nuk i gjenden në dyqane këtu, ka që i blejnë sepse duan të kursenin. Sepse në vend që të blejnë fëmis për shembull me aq para sa kanë tre bluza, këtu i blejnë i blejnë pesë në... i... po. online apo gjashtë. Së shume mund të kenë edhe 50%, ndonjëherë janë 30% ose edhe 7. Po. Dhe ata që blejnë janë ajo që quhet shtresa e mesme për cilin gjithë politikanët përqjerohen mm -hmm. për këtë stres, stresa e mesme, stresa më e rëndësishme është shoqërisë në në aspektin ekonomik. Sepse ajo është çfarë konsumon, është ajo që punon vazhdimisht, nuk është as më lëmosh, por është ajo që paguam pensionet, por tjerë të paguajnë taksat më që shumë. E mban veten dhe të tjerët. Absolutisht. Kanë nga një kartë krediti, nuk kanë, s'u blen online ata që kanë vetëm 400.000 lekë të ardhurave në muaj, klas më të vjetra. Sepse ata e etojnë gjithë për domate, djath, buk, e ndonjë veshje këtu, si të munden, tek dyqanet e përdorura, sa aq keq është situata. Por janë këta që ndoshta punojnë në shtëpi, kanë një rrogë, kanë një që kanë një kartë krediti, sado me limit të vogël, edhe mundohen që të bëjnë në një pazar të vogël, ose nisin diçka me leverdhi, për fëmijët e tyre, për veten e tyre. Po. Këta do ta hanë, pra tani me këto 22 eurosh që është limiti i asaj çfarë mund të blesh por të ta hanë edhe gjithë tjerët, sepse po të shkosh tani, po të blesh di shkat tani online, që ofte dhe dy libra, mund të një libra të lirë, mund të një nga 7 dolarë, se cili, plus ponsta i kalonë pasa 22 eurët, edhe për dy libra ti duhet shkosh bashkë me qindra, e qindra të tjerë, në kino studio, Aha. ku është një dhomë 2 me 2, a 3 me 3, 3 me 3, Tajet diu shkojn atje, sepse më përpara shkonin vetëm ata që kishin një shumë që kalonte 100 euro, ta kujtoj më se çfarë ishte. Ishte një shumë më e larë. Por tani të gjithë, qoftë edhe për 2 libra, do shkosh ti marrësh në kino studio, por shkon atje, mban një radh. Po. Kur të vjen kjo radh, mund të kalojë 1 orë, mund të kalojnë 2, varet po. Po, orari është 9:00 me 11:00, kështu që duhet lësh gjithmonë punën. Mm -hmm. 9:00 me 11:00, 2 orë. Ka vetëm 2 orë kohë çdo ditë. Wow. Për ta bërë, nuk e di pse. Duhet ti të qeshtu, por vetëm 2 orë kohë. Shkon atje në mbarëradhën ti hapi një numër. Po, dhe me këtë numër duhet të shkosh në bankë, a, ah. që të paguash taksën, edhe tatimin, ah. 20% mbi atë që ke bler. Dhe pastaj duhet të vish prapë nga banka, të mbash prapë radhën, a, uh... të futesh herën e dytë, ti ke një atë ditë, të tregosh vërtetimin që ke paguar, dhe e gjitha këto duhet ndodhim ndisorës 9 dhe 11 dh, për të mbash radhën e parë. Të marrësh letrën me një ditë nuk zgjidet. Të shkosh kjo, në bankë me një ditë nuk zgjidet kjo punë. Ideja është ti mos a, mos e hysh më kësaj. Ideja pse bëhet kjo është ti çikonsh edhe ta konsumosh para anënde këtu. Që ti të mos blej online. Në kohën e e-commerce, me gjithë botën po flet për e-commerce tani, për paqeshi këto u bën o... të vjetra. Amazoni, Alibaba. Në Amazoni ti thjesht brenda ditës ti por porositësh para orës 10 të mëngjesit diçka, mbas ditë e ke në shtëpi. Po ideja është që nuk nuk ka shënëshuri produktesh në këtë vend që ti të heqesh online. Po s'është puna nafje. Skepse ta injorosh online-in. Gjithë bota po e fut online-in, ti do të heqesh online-in? Të heqesh online-in kur online-i është e ardhmja? Është ti të heqesh të hiq makina an daltin, si, të sjellim kuajt. Jo, kjo është 26. Domethënë, shikoj, janë një seri vendesh ku, ku qytetarët shqiptar vuan dhe kusht jeks të listuar. Po po sikosh. Rradhat në pagesën e faturës së ujit, rradhat uh, tek faturat e energjisë elektrike, shërbimi postar i paketave dhe kolipostave, marrja e pensionit, pagimi i taksave të biznesit të vogël, regjistrimi i biznesit, pagesa e gjobave të automjetit, kolaudimi vjetor i automjetit, pagesat vjetore të taksave të automjetit, ripërtëritja e patentës janë të gjitha vende ku qytetari shqiptar mban radhën. Mban radhën piqet ndjenin e gushtit avon në athanin e janarit. Dhe kjo është dhe janështë, shkurtim jetë Me orë e orë të tërë ti, ti mbledhës gjitha këto orës që në rrimë në radha I bjej që tre apë katër muajt e vitit në shkojnë në radha Në radha, po Do të thënë, uh, si shësot një qytetarë Se gjitha këto konkurojnë dhe nësish njëra me tjetërën Për shkallën e torturës Dhe mjetët torturës e që përdojnë taj qytetarit 2016 Mirë më gjës Oh, her eyes, her eyes Make the stars look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 tell her every day oh you know you know you know i never ask you to change it's perfect what you're searching for than just stay the same so Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit. Kjo ishte për Sarën që kërkonte të dëgjonde nga Everloving so the Mëngjes complicated. Ora është tani 10:00, a ju po dëgjoni Klubin e Mëngjesit? Valet e Klube Family 100.4. Unë jam blendi këtu me Altinin, Mëngjesi. Dhe me Oltën. Mirëmëngjes. Apo me Oltën? Mirëmëngjes. Dhe Altinin. Mirëmëngjes. Okej. Okay. Shumë mirë. Atëh, ehm um... Akulloria. Akulloria është përgjigja e sakt për anagramën e ditës sot me roja kallu bravo. Mm -hmm. bravo, okay, bravo bravo robi 2 4 2 mbaro numri fiton kontrollin e rob zoti robi aktor nga spitali amerikan një kontroll i plot okë shkëlqyeshëm bravo bravo robit ah uh, hah ha. a dëgjoni këtë tingullin mysterious a dhe më thoni çfarë po dëgjojmë këtu 0-6-19-27-22-2 0-6-19-27-22-2 Do fitoni një orë nga Premium Watches Qfar di gjojmë në atë klip Miçdashur uh, orë, thot olëta është qfar fitojmë 0-6-19-27-22-2 është numre ku do e dërgoni së mësë Sa tuaja fituese Dhe kajqësh për momenti Atëherë Altin. Po Kam uh, Ta një shkruaj dur këtu Ora Thot Tete e një mëdhjet zëri, zëri për gjumër Zëri mm për gjumër? Mhm Në saktus Jemi gati? Gati Atë e rejepi pra Zëri për gjumër mishdashur në klubin e mqis Kur zbret nga avioni dhe ti nuk pimi më cigara Duket si kur të uh, Nuk të përt asnje Si kur e vetëm oh. Kush është uh, Ky personaj vajs, më duket vajz. Vajzësh vajz po. Kur uh, ti zbret nga avioni dhe nuk pic cigare, më duket sikur të ke arritur ose sikur të spretas njerëz, si përja, si, si refugjat. Hm. Mm. Kurse kur pic cigare, duket vetja si zot i shtëpis. Duket sikur si si kanë ardhur turma për të pritur kështu si zotni. Po po. Është papa, papa është ai, papa për mua ka dal. Papa i Romës. Se nuk ka ridosta. A sigaret të duket si të duket si 10 femra që vin të hidhen kështu. Welkam, welkam! Dikja edhe nje, dikja. Kujdes e ta? Sh kur së përët nga avioni dhe ti nuk për ima cigarrët, duke cikur si të... Uh, nuk të përët asët një, sikur i e vetën. E <laughs> kunder të ashtë të vërët e kërë ndes një. Se dhe mos pëndeses një nga ato. Nga ato të miret. Ato duke cikur si të vinë gjithë. Pa. <laughs> Ok, shumë. Vetë ato që s'e ke pritur. Një dozë, një dozë. 087 20 7222. Kush është kjo vajzë? Nuk kam iden më të vogël, më thon drejt analtit. Nuk o, ades, kam iden më të, të, të vogël. Domundja që ishte lehtë në fakt se mezi mezi ndryshohet. Ëh, është ato personazhe për akuzorin me letë ja, ja, ja. mm. të njëjtë, por Jo, shok. Dije, uh, sot më i dashur uh, në Cineplex do ti shojmë për të parë uh, filmin uh, si Ben Hur. Ben Hurr, po ju tregoni me dhe në titët e kaluara Një rri realizim i një filmi Të dikushëmi cili mori 19 shmime Shumë Oscar Ishte oh, yeah. rekordmeni i Oscarve, ka qënë Ben Hurr është historia i një Qydetari Romaki cili akuzohet si kur është hebre Athe persekutohet për këtë E tjerë, e tjerë, e tjerë Um, dhe vjen e ribërë tani në vidin 2016 Po e keni në orën 17, 15, në orën 18, 25, në orën 20, 15, dhe në orën 21, 25, sonëte Në sinepreksë gjithashtu Bad Moms dhe The Shallows Janë uh, filmat e tjerë The Shallows me, kam shumë në Blake Lively Shumë, shumë firmi mirë Dhe Bad Moms gjithashtu Kjo është tingulli Misterios, Robby Will, jam zotë këndoj fill tani në krybin e mëgjesit Ne shkojmë me këthejemi mbas pak me më shumë Jus gjithi muziken sot, që që që në 069-27-22 mund kërkoni Qfarë do një të gjoni sot e mëgjes Come and hold my hand I wanna contact the living Not sure I understand This road I've been given I said and thought to God and he just left up my plans My heart speaks a language I don't understand a muscle running through my veins going through lips on the scene not sure i understand from the center of Tirana to listeners across Albania and the world the morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4. Hi, mirë ngjesh. Mirë se keni ardhur në klubin e mëqesit në valën e Club FM në 100.4. Hi Olta. Hi Tuna. Hi Altina. Hi. Hi hi. <coughs> Atëherë. Ëm. Um, ç'na thon për këtë zërin? zërin? Zërin, zërin oh. No. Ka qelluar i vështirë. Zërin e na thon Bleona Qirreti. Jo. Eranda Libohova Ja Ema Andrea Duh. Ja Jo pra jo Se kënë gjithë Leona i qërë edhi Ema Andrea dhe Dhe Elvana Gjata Elvana Gjata Dhe kushtë do t'jitrë që keni thëmë tëllit a ni Ja keni fut Nga këto që u t'gjuan Nuk janë të saka Geni shumë lark Ava ashti Shumë lark Leda t'gjoi Martin Mo z'gjoni olëtën Se olëtëa ju të qonë në, në rukë nga buar Shumë lark ju të qoj Jo ja. Kur s'prejt nga avioni dhe ti nuk pima cigaret, duke cikur të... Nuk të përta asëtë një, cikur e vetëm. Mm -hmm. Më përqenë si njësë, zërni. Oke, okay, letë të themi që nuk është kënë këtare. Mi që të dhe një personajshë i njohër, i vendit tonë. Ndo është ta në dush, edhe do kjetë kënduar, se dim. Në dush këndojmë zgjith, ollëta. Në ma dje, jo vetëm... Si tu është flesh në, në shtratë. Po, palem pa derit al Atere, dhigjove, dhigjove, pak dashur, dhigjove? e t'gjove, e t'gjove pa këtë tingull misteriozit, dashur t'gjuez? E t'gjove? Po 069 20 70 222 069 20 70 222 Qëvarë po t'gjove, Matje? Nuk është një rënjë alarmi? Jo. No No Alarmi, Dani, nuk bie me, me ato rapullin Nëse mund da që veqësot Syëri e bokësit të zjarë fikses Syëri e bokësit të zjarë fikses E guptoj Sepse janë ato uh, kutite qelçta Ku ka, ka në një zorë përshëmull A ka në një sqepar A dëmënden ato mjetet që përdojnë mm -hmm. vetëm në rast Urgjense, urgjense. Atere duen thyër për ndryshe duen lënd të qeta Por nuk është ajo Nuk është ajo -di ja, thyrrje gjami me dhë që më taj liga Nuk është një thyrrje Nuk është një thyrrje Okej okay. Iku kjo Mish, jeni me kryullin e mëqesit Sot në Klaab FM në 10.4 Dhe, si që keni të reguar Muzikën sot e zgjithni ju Në zhdo omet Pra da e mund në kërkoni Qoftë në faqen ton në Facebook është facebook.com fraksion klubin mëqesit Apo në numrin tonë 069 27 10 22 069 27 10 22, 22 Dhe Urdra Si, si rejmen kjollta, që ka kërkuar këtë Albana Albana, përshamu për Ka kërkuar Halloween Forever and One Okej okay. Që mund da për... të gjem pas pak Ta miso do të gjem the... Këtë do të gjem Halloween po. Forever and one. one Forever and One Kjo është për ty e Albana. Shiaja. Mirëmë në gjestë që të gjithë dhe 069 27 22 numëri për kërkesat musikore 826. What can I do? Will I be getting through? Now that I must try To leave it all behind Did you see What you It's so hard to justify, slowly it's passing by.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 Kështë orës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në klab FM në 100.4 Hello, mirëse vini në klubin <të> e mëgjesit në valet e klab FM në 100.4 Mi mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi 8 e 30 e 1 minuta Ka A, gati kod, U gjëtë Ka gëlluar nga të gjusëma Kusë u gjëtë? Zeri Zeri u gjëtë? Bravo Rudina Gjunga E saktë Kushe gjevi? Kur rëzpret me avioni dhe ti nuk pima cigaret duke cikurt të... nuk të përët asë një si kur e vetën Aha! E ka gjithur Elvira 891 imbaro numri fiton një durat nga 200 taxi.com Ty të përqinë dhe fillimi ollëta? Kur ishte këshua? Pa Kur rëzpret me avioni dhe ti nuk kur pima cigaret shumë shumë duke cikurt Kur shumë djejnë ti Cëka? Cëka, cëka? Cate? Ate ere Eldi! Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, jes, jes. Pana tregopa kisht si, shtë, si shtë situata në në rrugët këto momente? Po problemi në Selidhe 2 ka lëvizje, më shumë Selidhe para normalisht edhe bashkarkë të fundjavës, por i është turrafik edhe rruga e Kavajës. Ah, oh, rruga bravo. e Kavajës, bravo. Rruga e Durrësit lëvizim me trafikun edhe dal të pra me daljen të Tiranës drejt autostradës, por dhe nga ish-parku i autobusave, ku i zimin i sendetorit dhe drejt kombinatit ka lëvizje me flux e trafiku edhe mund të kete për shkak të televizis madhe mund të kete dhe blokim mm -hmm. për nëmendin për nëmendin paracit me flux e trafiku ndërkore Galbasanin nuk ka ndryshuar është mësë e qakullushme pjesat e uh, kë nga frugu drecëndës tiranës kalohet par probleme me trafiku dhe do unazë dhe siberme unazë dhe siberme kalohet posuaj se da jo e qakullushme unazë aposhme pa ndryshime qënda tiranës dhe bou ka situata më po vërejmë se Shumir... dy aktorë kryesorë kanë kërë probleme. Faleminderit Elbi. Elbi nis dashur që na informon uh, për situatën e trafikut me numerin 06920 ë uh, mbanin 0699857787. Tarararirarara. Ja një argosë ndjen premtë tjetër pa plane. Oh. You can do it man put your back into it ice cube baby on the mic baby all the time baby uh uh you be older you can do it put your back into it oh i can oh. do it put your ass into it put your back into it that's it nice Sh uh, sh muam, muam, muam A s'mos i gajën pëlqen. Ah, s'mos i gajën pëlqen ti vao. Mo mo më vetëm mua m'pëlqen këto. Nuk e di <laughs> <laughs> <laughs> pse. Po. Oj, apo spa di pa Henri që brenda s'juet. Jam her. Se do me Henri. <laughs> ja, e jo, mundoj të uh, ta, dojet ta llet me mua, duke nga ti qe qeshun kështu dhe mundoj ta përmbaj, se mund tash edhe ti jo, qesh kështu. Ou tu dis si gomar, elle a yo bon. Pou bon si dialli. Nuket ipsa. Tu duque tu. Pou ti bon si dialli no film do untimitoi paste. Neisan. Euh të shkëzën një lajm sh, ja, edhe nga vendi. Edh shlajme ka ul nga vendi për lërat të shija, lajmin ka. Le të dijmë, aktorë kanë kërkuar sot mëngjes miqdashur është Dr. Dre bashkë me Snoop Dogg në albumin e tyre i vitit 1990. Ua, pastaj kërkuar një DS quhet këtu. The chronic. Esoje mame Zosie. Seka, seka emri na i çe kërkon. Një BS, BS me inicialet BS. Po me inicialen BS, po seka emrin e plot, mamë, dëgjuesi çe kërkon. Babastars. BS, BS, BS. The e ka kërkuar uh, your guest Gini. Faleminderit, Gini. A? AK. I wanna from like I can't keep it home a lot because when I frequent the spots that I'm know They say straight for love, my last album was the chronic. They want to know if we still got it. They say rap's changed. They want to know how I feel about if you it. You wake up on okay. pain. Dr. Dre is the name on my head of my gang still. Puffing my leaf still with the beat. Still not love and police. Still rock my khakis with a cup and a crease. Still got love for the streets, reppin 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left ain't too much change. Still, I'm representin for the place that's all across the world. Still, hittin them corners in them low lows, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DR. Since for the gang that's all across the world. Still, hittin the corners in them low lows, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DR. Since the last time you heard me man i lost some friends well hell yeah. me and snoo we dipping again uh. keep my ear to the streets signed him and then he's triple platinum doing 50 a week still i stay close to the heat and even when i was close to defeat i rose to my feet Ooh. my life's like a soundtrack i wrote to the beat street rap like tall weed i smoke till i sleep wake up in the am compose a beat uh. i bring the fire to your soaking in your sea It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth Since turn out the lights from the world-class wrecking crew I'm still at it, after mathematics In the home of drive-bys and agmatics Swap meets, sticky green and bad traffic I dip through, then I give still, you the D.R.E. Still, I'm representing for them gangsters all across the world Still, hitting them corners in them lolos, girl Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world Still, hitting them corners in them lolos I'm still taking my time to perfect the bit and I still got love for the streets it's the D R A ain't nothing but mo hats another classic CD for y'all to vibe with whether you coolin' on the corner with your flock lay back in the shack play this track I'm represent for the cakes is all across the world still, hit the corners and the mumbles cuz I'll break your neck them they put your face in your lap try to be the king but the ace is back oh, so you play hot on pain Jack the Drake be the name still running the game still got it wrapped like a mummy Still ain't like tripping love to see young blacks get money spend time off the hood take their moms off the hood hit my boys off with jobs no more living hard barbecues every day driving fancy cars still gonna keep my record representing for the king is all across the world still hitting them corners in them lolos girls still taking my time to perfect the beat and i still got love for the streets it's the dna for the king is all across the world still hitting the corners in them lolos girls still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm sitting for the gangsters all across the world, still, hitting them corners in the mollos, girl, still, taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets, it's the D.R.E. Like that? Right back up in you, nine, five, plus four pennies, add that shit up, D.R.E., right back up on top of things, smoke some with your dough, no stress, no seeds, no stems, no sticks. It's coming in real sticky, icky, icky. Oh, wait. Put it in the air. air, air, air or use the food, DR. <laughs> Hello. Oh, yeah. Today's 39 minutes in the moment. I'm just kidding. I'm just kidding. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho, hi, hi, hi. He, he, he, he. Oh, oh, um, ah. oh koja në herën e parë që zgjidan jug këtë vit ishte në maj. Mhm. Uh -huh. Në maj, që nga java e dytë e 3 e majit. E nice. E nicem për atje. Mhm. Ke parasysh është edhe ai segment i rrugës midis pavthem po i Kavaj e Rogozhin Lushnjë. Po. Shtruar rruga atje. Nuk ka shumë për të parë, kështu si panoramëse. Ësh fush andaj e kthej. Po gjithsesi, vura re në Ma që kishin vendosur këmbët për të montuar mbikalime. Mbas gjithë këtyre vjetëve, se këtë rrugë kanë filluar kone... që në kohën e çfarë të thotë, sa Libërishës, sa kemë arsyesh. Edhe kishim vën, kishin kishin montuar fillimisht këmbët për të vënë këto mbikalimet e reja, Poh, e ke parë se... siç kanë vënë edhe këto kalonin më shumë nga nga nga rruga. Nga rruga, po. Me shpirtin e përdhëm, si në Shqipëri domethën, me, me ka la Minecraft ndonjëherë me kafsh. Bujje, ku ti un ledo njerëzish, po domodin mizeria. Për çji tho vjet. Duke rrezikuar jetën e tyre vetë atyre që ngasin makinat. Se. Kur përplas njërin ndodhi edhe pak herë që aksidenti thet fatal, po jo vetëm Hamburgun, po mund shkaktoj edhe vdekjen e të dyve. Po. Gjithsesi. Më në fund thash, u von këto, do vjen to mbi kalimet. Të bukra janë. I ke parasysh këto të rejat? Po Në ato janë... harqete, bardha, bardha këshu... Dhe zeqme anë vërtë. Në ato këmbët këshu interesante. Bukra. Një dy, të ga dhe zona rrugëzhin lushnje. Pas taj e si kërru vënë. Edhe që nga majë unë kam kaluar njërë, dëjërë, tërejë, njërë, katër, pësë herë e kam bëra të rrugën. Dhe e sho që ma kap me bishtë syrit, syrit. që shkalla e fundit, ose e para, ku do hypi një riu, fillim farë do një qytisht me shkallë, nuk një kalim, shkalla e par, i bje që tjetë diku lërësia e mjekërës, së një riu të. është nja, është nja, një metrë e gjashet, një metrë e shësa djetë nga toka. Po si mund të hëshetë, një nga këto shkallët e tjera që lyhe në shpinë. Prej drurit. Dëme të nuk a rrinë në dotë, e këmëtanë nuk e Në ndërtim tash që nga maji deri në Nuk është mbaruar akoma. Gusht i mbaroi, por kur do mbarojë? Po nga viti tjetër. Nuk e di projektin. Ekista park të shkallën në hava, por s'kam thas se ja bën për të ngjitur, është aty sipër do duhet edhe atletët olimpik që do një të hyjësh njërin te shpina. Kërcimin për lart. Po si ja bën vërtet? Nuk e, nuk e di. Ehm, um, dhe vura rre herën e fundit fare që kalova, por nuk dalova atoc. Hmm. Së pari më i zënë një shkallë pra druri. Diku është avon një shkallë, një shkallë druri. E ka vendosur te këmbët e mbikalimit në mënyrë që që të përdorësh shkallën e drurit për të hyrë, për të hyrë pastaj në shkallën e hekurit. Edhe po, domethënë tani sikozam duket interesante. Mos ka qenë vetëm kështu kjo. Mbikalim rish. Ëh, së ato s'kan problem. Është edhe dhish, edhe dhish, por por është edhe lopësh, delesh në fund fare të vargut njeriu. Um, puna në shtu për shumë Që ti e kalon për kalimin Po në anën tjetër i bje që të bësh me hedhje pas taj Apo do, prap, do këthesh mrapsh E do të brezesh prap me një shkall druri edhe në anën tjetër Ose po të po jesh në, në morsh qës... Ose të hidesh nga një e shtadjet Po? Po, beso vetat për tatmoshës që mund të jenë Mund të jesh. Deri diku tjetër. Vetëm plesh kanë frikë. Plesh edhe edhe fëmijët e vegjël, domethënë, mund të jetë çim problem. Po, mund të shojë një këso ja, pra. nga këto krevatë që këtë këtë dushek po ja, po, mund të këndalash për turrimit. Vën sa 2 shek. Ja 2 2 shek. Mund të jetë ajo, po, si kaskadore. Hop, hop, hop. A e hidhesh? Mirë e ke menduar ti. U, sm shkoj mendja. Bravo. Ashtu do vëm, do vëm 2 shek. Po 2 shek mund të jetë për ngjithë. Po kanë sustat forta që hidhesh, po <laughs> dish edhe. Ka lëre direkt me asfalt edhe kafshë. Ka tetë dhe shkalla e parë, vetëm ose dhe treta. Dhe di kalimin. Nëse jeni <laughs> duhej kaluar nga uh, nga segmenti tani nëse jeni nisur drejt po them Lushnjës andaj, apo aksi jugut, do të kaloni tek ta mbikalimin. Do të shikoni që shkallët janë në hava. Uh, si siç janë punët e pabitisura në Shqipëri gjithmonë, çka. Dikush edhe edhe ajo që bën përsëri është kjo. Ky ky mbikalim një vepër arti. E gjithë prej çeliku, i bardh dhe me ato harqe të bukura. Ëh. Mm. Nuk bën 1 lek pa ato shkallën e drurit. Jo, nuk diskutoj atë. Kjo një fshatar i zonës kanë mbështetur atje në mënyrë që përdor ta përdorë. Tani, nëse nuk është pre shiriti i ati mbi kalimi, ai nuk quhet funksional. O, këta njerëz e, e këtë... kuptonin dashijë që muajt ikin, dhe janë muajt edhe edhe janë muajt e jetës që largohen me shpejtësi dhe nuk kthehen kurrë më mbrapa. Kjo është çfarë ndodh? Po tani ndjej është derisa kanë pritur 8 vjet, 10 vjet. 8 vjet, 10 vjet, po let presin. Po janë mësuar dhe të kalojnë nga Let presin sa pritet çritin. Je, gjithmonë ekziston, gjithmonë është edhe alternativa e kalimit rrugës më po, brapë. Sigurisht e kalojnë. Është ajo. Hej. Po. Kalon, kalon ndarën. Janë kalitur disa herë për po këtë. Dhe kalon nga krau tjetër. Edhe fëmia, edhe fëmia si bën mirë se. Po. E e stërvit, është më e rrezik. E stërvit, po. Se më parë e hidnin këtu në xhungël, në natyrë të egër, oh, si spartana. <laughs> Qie spartana dhe jusin bebet në ver. Nëse bebet janë vdiste, ëh, po në madh. Si ishte, si ishte spartan. Vetëm bebet që që, që pinin ver dhe dilnin e mbjetonin. <laughs> nice. Okej, okay, shumë mirë. Që çka uh, aty e keni atë? Po dikush brava e qoftë. Gjeni burish kall druj. Qita bëj funksional. Pa ajo shkamë pikalimën e, e mrekullueshëm. Duhet të lyer edhe me bardh. Ajo do të bëj nis. Po do të bëj, do të bëj siguri, por atë na duhet një piktore. Do të bëj përzierje me bojë. Nëse ban këtu im, jesisim, e di jo, nji jo. Një sekond. Ëm, <gjellar> um, ke, se kemi këtë tingullin. Olta do e dha nga smoya edhe një herë këtë tingullin. Mundan? Më kanë, kanë, <gjellar> kanë thënë zile shkolle. Alarmi i orës në mëngjes. Ja ja ja. So më ajo fiton një jackpot. Ja. Rrëdhimi i kapakut të tenxherës. Ja. Si dhe asoba ku radon. Na. Së gjerë. Okej, okay, mirë, atëherë do të hajm pak dashuri kaliforniane, mi dashur, do që ju a vendosur edhe një herë ti komi serioz, di apo jo. Ku ide është, çfarë po dëgjojmë? 06920 7222 është për një or këto, por mister, kemë pas pak, na, ka be 5 në, në 100 pikap. rock and roll, Eminem, McDonald, Mister Gani Ardun, klubi. Mjesë dora është tani 8:54, ikën në 2 orë. 8:54. 8:54 minuta, ozav shkon ora 9 e përshko, wow. mëngjesit. Ikën 2 orë oltë. Si ka mundsi? Kam dëgjuar që tek ekipsi yt, prandaj ekipsi Hani, kam dëgjuar që fletë. Po ska fajti. Se do bën tieder kush emisionin. Mm, mm, mm, mm. <laughs> A, kjo të bën përqeshur, a? Eh? Gajansë se kjo. Kur thotë ai e bën tjetër kush emisionin. Kjo. Kush është ky që e bën emisionin? <të të> Igor. Kjo që dëgjoni miq dashur, kështu si qeni gortur është olta. <të të> ha, vazhdo. Vazhdo e. bëj, vazhdo, vazhdo, vazhdo. Po ti po të shtjellti. Si Në normal. Zgjoheti. Mm, mm, mm, Skëfati mm, alti se mm, po ndjetr kush mm, emisionin për ty. Kur para një lule të bukur. Kur para një lule të bukur, a është këngë kjo? Kërkojnë këngën kur para një lule të bukur nga Alexander Gjoka? Jo, jo, ai është Prangu i veqelis që kërkojnë nga Alexander Gjoka, po këngë është dhe kjo tjetra. Hmm, po para apo kur pash një lule të bukur? Kur pash ndoshta se kur para. Pash... Kur pash një lule të bukur. <gus> Kur pash një lullet të bukur Ndunë që është nga nini nini Ilvana Gjada be Ja me ja <laughs> Ilvana Gjada kur pash një lullet të bukur Së <laughs> tingalon uh, se kënghe Ilvanët Pragu i veqë Lisa është ki tjetëri O Samir po këtësen mi shohë që <laughs> O Samir po këtësen mi shohë që hit. Disko, disco, uuuh Kësh këngë këngë dhe shqe, e këti qërë në të? Jo, je pe njerë Ka dhe dhe e kapë e lvanëtë E kapë e lvanëtë E në të trapë të këpragi da shumë Ja, së bëzaj, në bëzaj Gjë gëzaj Gjë gëzaj Gjë gëzaj Gjë gëzaj Gjë gëzaj dani këngë kanë qenduar shumë vet Aleksander Gjoka e ka qenduar me farete Laze e ka qenduar nga nga Këshm Mëfi po mirë se vjen si po e miksoi vetë anë ke bukur bukur mirë mirë fantastike ishte kalimi i së ndjei fare po futi një herë te ty A ka ndonjë më shpejtë Sami. Në përgjithësi këtu. Ma duhet edhe të të kuarë fjalën. Më hafit çel. Ku do të? E di se kemi koha jamë këto do ta mbyllim. Këq. Gurit, tari, na na na na. Ja ku që e dhënë në teatër për shkakun, po këtu e ke Yirmali Bahova për shkakun. Oke, okay, me Yirmën ta mbyllim. Skemseve. <laughs> ta mbyllim rendi për shkakun. Jona <laughs> e lajmeve letovike. <laughs> Let të <te> bëhet gati. Dhiria e fundit, Jona të vijë. Mir se vjen. A vështojmë për të thirrur banakun. Nene, nine, nine, nine, nine. Ma pirin tangu me mahpre. Çfarë veksion? E shikon që ke pasur shumë versionet dhe kështaj Shumë, dërta një tre Pa të gjëjmë dhe versionin e jonës Jonë ati e tikë të këngën Ate e brefrenin altin E pres, altin dhe ojtë, atë të ty Da suri Bra, bra, bra Keni shumë të mirë. Mirë, a të gjimë dhe njërës e cila që kënë nga e ditus për sot edhe e largohemi në lajme dhe horës nëndë me Jonën Këpëvejt Galdi. Mishdashur, ju jeni me klubin e mqesit në valet e Klab FM në 100.4. Mirësigjeni ardhur në klubin e Mqjesit, vale dhe Club e Femnë 104 edhe në ekranin e Club tovas. Zoom jets me humën nga ora 7 deri në orën 10 sot kishim rutina zungësi zërin misterioz, zërin e përgjumur. Por ajo është lojë e vjetër tani më u gjetu, mbarua, u mbyll. Kemë një tingull misterioz miqdashur i cili vjen, uhm, vjen që të mbetet enigm tonë klubin e Mqjesit. Duam të Gjem, se të shfarë po të Gjemë këtu është një tingull shumë i njërë, dhote Altini Pasë të jemi diquar shpesh edhe në filma Ja, dhe Olta ishë konsertuat me Altini dhe një Me një shqecim në së të të saj, por uh, gjithë ka duke cikur Zvijet dhe për mirë, oke, okay, vazhdojnë shqecimi Ako vasë janë marrënvesh, oke, okay, zvijet dhe për mirë Olta busë qeshë, zdoj që mirë Zdoj që mirë, zërja, sotrin Apoja Olta A komo a komo pa siguri. Oh, tani e kuptoj. Po. Tani më madje qeshim me zë. Ju doja mirë, apo? Po, faleminderit për komentet, koleg. Atëre, çfarë na thon për Thingolin Mysterious? Goditja e një kandidat të komentatorit. Zilia e një kryqëzimi. No. Dije, a ty ka një zile? Pak tendjere. Jo, nuk është ka pak tendjere. Çao. Po pra, ka pak tendjere. Sa ishte edhe një herë Loira më qen. Ja, ja, ja, mami. Mami kur gatuan. Ja, jo. të gazli uh, shëmon temi. Pra, është Çka ka një zilë dhe ka azilë. Kush ta gar më qen? Alban. Alban ka fituar. Sepse është hapja e dyerve kur fillon gara. Po. Gara mund jet kuajsh, në fakt këtu e kam gar kuajsh, por, shë... por mekanizmi nuk është as kalas qen, kështu që mekanizmi <laughs> që hapet dhe zilia që bie është gara me qënë Gara me këvoj Gara me... është një për gara Oke Dhe lëshojnë Dhe lëshojnë Dhe lëshojnë Dhe lëshojnë Dhe lëshojnë Bravo, bravo, bravo I lumët Albanës <laughs> Fituës e pa pritur I lumët, i lumët Mirë Diririm di, di. Sot muzikën e zini si u me që rafjala 06, 19, 20, 7, 22, 22, 22 06, 19, 20, 7, 22, 22 A mund të kërgoj unë një kënd? Pa Në duha të gjëre nga Queen Some kind of magic Ndërko që Klaus i ka qëturi pari kënë në bitës 680 i mbërënumë i fitonë në drë atën Kaj elektronik line It's Some kind of magic It's some kind of magic Magic, magic Ndalu ashtë me dorën tënde Wow wow Wow wow Wow wow Wow wow Ta, ta këndoj vetë vëti Wow wow <laughs> Mm mm mm mm mm Terë, po ama vër, nuk e kemi aty? Në diskografi, po si sa kemi ne, kemi patjetër. Some kind of magic. Se mua më është Ta. Oke, dakardhë se donin. Çkota, se tu ke kërkuar on këtu? Çiç çam del. Mm. Djepakt. Kali dhe këo McQueen-ja. Jo. Është yeah. një hor, më shë i kanë ngatruar. Mmm. -mm. Usa mund të këtë qene dashura Mund të këtë qene dashura Freddy Mercury do të vashti Më mirë këta Ok, diqojmë Some Kind of Magic Tani në kërëvile mqesit Në Club FM në në qitë pika adër E dhe në Në Club FM pika adër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 Qa është keshë për të gjithë me më ndërprenjë e këshon? Kjallë ti një i fëtë dorë atëma Muzik O të të ndërprydhe, të të ndërprydhe E ka shina Më lërë më se zërë me dorë Ose i që fare përës nukë, se shumë kesh Tani, dë të va shkruajmë fjallën? Po Ollë dhe e gati Po gati, vazhdojni Youth partë Jimë në fjalën tënda? Jo, jo. Okej. Mendoj një fjalën të parë. Gati onda. Gati. Je bi bra. Fjalla juaj hahet no, një, një sekunda, të, të, okay. të okay. da bëjmë me jingle dhe Një sekunda, të gjemë qikon se Një sekunda, të gjemë qikon se Një sekunda, të gjemë qikon se Një sekunda, të gjemë qikon se Një sekunda, të gjemë qikon se Një sekunda, të gjemë qikon se Atere, mish dashur Bashme orten, mundoni që të gjeni Cira <stot> është fjalla që fshe unë dhe altini Në momenti që i gjeni Dërgojni në 0, 69, 20, 70, 22 do të <stot> adio, vajzave, Në do të i përgjishë mjë p E jo. Tanë jo, nuk do të thosh ah bar të ha. Jo, jo, nuk ta. Po le të them jo. Pa diskutim që jo. Nuk ta ha. Është një gjë e gjallë. Jo. Çiko është e bën njeriu. E bën njeriu këtu jeta. E bën njeriu po, e bën njeriu. Të ndodhet në studio? Jo. Jo, në shtëpi. Mm, mund të kemi në sklep, sa jethën. Mund apo kemi të gjithë. Shiko, shiko, e di si është puna Olga. Mund saqë bliyet. Blihet Olga, tash mund të qelloj që shtëpia mund mos ket për momentin. Mund të ket më vonë. Si punë qumfit. A bliyet në, në, në një dyqan të posaçëm apo mund ta gjem artikujt të tjerë për shkak? Ai gjen artikujt të tjerë. Mund ta gjejsh në supermarket patjetër, po. Pa, dyqan pa, dyqan pa, lagje. Atij edhe në dyqan lagje, në kiosk, po. Nuk kahet, hmm. nuk piq. Ah, shiko, shiko, ç'është këtu? Te ngrëna tani varet. Jo, është e ngrënshme, siç që po nuk është se hahet pa gatuar, po të them. Jo. Jo. Duhet ta gatuajmë. Okej, do ta gatuajmë të ngrënshme, do ta gatuajmë të ngrënshme. E joi, le të që, themi se hahet. Që mos zgatrohesh ti. Vetëm që veprimi që bëhet, më të them nuk është tamam ajo që për shembull si si sh ha një copë diaf apo një domate, ai një copë. Pra duhet ta gatuajmë pastaj ta hamë. Në ja. këtë kuptim. Ja. Jo. Duhet ta qërojmë pastaj ta pa. hamë. Jo, e vërtet duhet ta qërojmë. Po, ka një farçeri. Pra është një frut? Jo. Ja është tek perime thotë. Po jo, ka embalazh, embalazh. Me qesë. Me qesë, bravo. Ka qesë, do vëshim qesën para së. Pastaj ta. Dhe nuk është se e ha me për ty bën fusin në bark. E lëp... Jo, por për, për t'lëpirë lëpim diënë. Ëlëpim diënë po, po. Ty mund ta lëpish. Le sot. Mund <të> ta lëpish për ditë, sa dësh. Ço se ke qeft? Akullorja ishte ti. Po, akullorja ishte, aty lëpiën saks. Sa, kjo është tjetër gjë, nuk është akullore. Po mbahet në frigorifer. Ja, nuk të thosha, nuk është e nevojshme, po mund dhe të mbashë, frikori per. Për qef? Për qef? Mm. Po sërse e ka vëndin pa tjetëra. Jo, do, më sërshme. Po aqëllu dhe? Ja, fërrollëta. Uh... Ja, fërrollëta, Mos, ja, e shumë afer. I ka ardhur aqa, fërrollëta. Së, së. Së, jo, kujtes. Si a kuloria dhe kjo, lupijet. K, kë, kë, kë, kë, kë, kë, kë, kë, kë, kë, kë, kë, Jo nuk fillon me këtë. Jo. Jo, jo. Lpiet, lpiet, ha. Sa është një gjë që lpiet? Lë, lë. Më lë, më lë fillon. Më lë fillon. Më lë fillon, bravo. Ka bis, ka edhe një rrumullake. Ka një rrumullake, mund të jetë peshë shugë, por zakonisht rrumullake. Po, lë, lë. Lëra një l. Sa afër i erdhen? Është ëmbël. Po, s'e gatrave me ato karamelet e kasatot. Anglisht i thon lollipop. Jan vetëm altin prandaj. Për Bravo katam. Po lagisht e jeri këtu e, far, ja. për një herë kishim gjetur. Kishim grirë farë. Po lagisht edhe? Mirë, kemi pas bag në klubin e mëjtesit, miq mjë dashurore, tash janë 9:27 minuta, mirë mëjes. Calls me the devil, I make him want to sin Every time I knock, he can't help but let me in Must be homesick for the real, all the real estate gets You probably still adore me, with my hands around your neck Can you feel the warmth, yeah As my kiss goes down, you like some sweet alcohol Where I'm coming from, yeah the darkest side of me that makes you feel so numb cuz i am from heaven we all got to get fed can let me know when to can let me in your head i'm not here to make you be old but it's praise that i get you think you know i free boy now finish the year now can you feel the one yeah as my kids goes down you like some sweet to help our home where i'm coming from yeah The joker said I meet the moon feels so numb cuz i high like a Vet tani. Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Vet tani. Ai, dini se, me njëri në klubin e mëjesit. Këshilla për tenxhere dhe tigan që zgjasin për jetë. Alumini. Tenxherat apo tiganët prej alumini nuk duhet të lahen asnjëherë në pjatë larëse. Gjithmonë lajeni me ujë të thjeshtë me larsin e enëve. Nëse alumini mbulohet me një shtresë zez, pastrojeni me ujë dhe limon. Kekuri, gjithmon lajni enët e paveshura me një furcë të let, si për se cilës keni vendosur një shtres të hol vaj për të parandaluar kryimin e ndryshkut. Bakri, gjyth një fillimisht si enën në ujtë të ngrot për të eliminuar ushimin e diegur që mund të ketë metur aty, lajni në një trecir me ujtë dhe larës enës duke përdoru një furcë shnajloni. Materialet që nungjitën, lajni, shplajni dhe më pas thajni të ganë të erim për para përdorimit. Mirë është që pjesa e brendshme e enës të retës apo blerë të fërkohet më një vaj vegetal si një form për tukalitur. Largoni gjithë mbetjet e ushimit të diegur nga si përfaqet e enës me kujdes. Mos përdoni mjetë e metalike të guzhinës mbiktojnë pasi mund t'i dëmtoni ato. Inoksi, lajini me dor ose në en larse. Me kalimin e kohës mund të formohen disa njolla apo shenja në trajt ylberi, por që mund të eliminohen me trajtimin e duhur dhe me shumë kujdes. Nëse këto lloje enësh ekspozohen ndaj një nxehtësie apo temperaturave të larta, mund të krijojnë disa njollë ngjyrë kafe në pjesën e jashme të tyre, të cilat gjithashtu mund të eliminohen me trajtimin e duhur. This is Club FM. 100.4 Mgjesi, mirë mgjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në krybin e mgjesi të ora, është tani 9.36 minuta, unë jam plendit të bashkë me Altinin dhe Olten, në qdo mgjesi një uatë, nga ora 7 derin orën 10, kam betur edhe pak miqtashur para se të filojmë fundjavën. Tani, teknikisht fundjava filonë. Pas 25 minutash. Pas 25 minutash. Ehm... Dje po punonin pak uh, për nyë dy spotë të reja këtu në klubin e Mqjesit. Ne me mendonim se kemi diçka. Po hajde të dgjojmë pra. A jeni kuriozë të dgjoni? Po. Pa. Ki para dysh që para 3-4 vjetëve mendosëm më uh, 3-4, më të rend ose 3-4 po. Jesusim. Ëm um, bëm bëm këto spotë ë me atë, me atë burrin, me mm. burrin numer 1 në bot. Po, me grua numer 1 në bot. E mbajmë. Po. Tani këto janë vazdimet atyre. Part 2 sigurisht. Part 2, kur i thon, po. Ë uh, dhe vazhdojmë që të kemi një burrë dhe një grua për të cilët klasim. Jan të rinj këtu? Mi, ë patuta uh, të Antreia. Per anëjtitë personazhë. Aha, okay. Tani këtu është uh, Spot i par. Spot i, i uh, do të bëni herë spotin e burrit numër 1 në bot, pastaj spotin e e gruas numër 1 në bot. Okej, okay, gati jam. Gati për burrin. Hm. Mm. Apo ladies first. Ah, gati. Ladies. ladies first. Mm. Oh, okay. ladies first. Okej. Ladies first. Çantë jera kështu tash. Don ladies first and ladies ladies night. Oh, late oh what the night. Oh what the night. What the night. Po se e kisha gati burrin, po u desh të Iva i qëta i burë, ashtë jo ngrit Në zbrit i shkallë Do i hapi rrugën Do i hapi rrugën në zonjës, ashtë jo Kjo të që e kamarë me nase Dove kjo kohë në sajtë njëse <laughs> Mo se ka një me dorë hatëri që Su so kujtuam film për këta Ta ra ra Në mundohet ta heqin farë ti thënë burrit vi prap po gjithsesi. Jo, tash është shumë vonë, se tash do zbresi kjo, do ngjitet burri. Po trap do prishet, do prishet puna prap. Shum shumë ka, shumë shumë ka. Mirë, s'ka gjë. Shum shumë ka. Le ta presim. Po <laughs> le të presim. Ri ri ri, po jam i lidhur edhe me këtë. Me sa koqtoja, po keni gati. Ajo një herë lat fejuarin sepse këy hodhi një qese nga makina. Kaç të laja rrobat që vesh ajo, hy në mod. Kur fati troket dhe ajo nuk është në shtëpi, fati ulet dhe pret. Djersa e saj është Eau de Parfum. Ajo i paguan dy rrobat me buzqeshje. Ajo do të mbante mask, por ska asgjë për të fshehur. Ajo mund ta çarmatos çdo burr me sy, apo me forcë fizike, sipas rastit. Ajo është gruaja numër 1 në botë. Jamaj, ja, dhe dëgjoj klubin e mëngjesit. Klubin e gjit. Në klub e femrë dhe klub të burrëve. Ah, mirë. Ona siguroa. Po, ajo domethënë mund ta charmatoj çdo burrë me sy ose me ose me dhun. Po të doj. <laughs> Tani burri. Kur ishte i vogël, ai ndërtoi një qytet me Kuba. Sot ky qytet ka 13000 banor. Ai ishte gjithmonë fëmia e preferuar i nenës së tij, por edhe i disa nenave të tjera. Njëhera i la nja krepta pizkonte për të provuar se i qeshura është i lachi me i mirë. A i ndjen mornisa në lëkurë, vetëm kur përkëdhe një gjeldeti. A i njëherë ndaloj një grabitje duke ngritur vetullën e tjathët. Franca importon verë nga i, Rusia, Vodka, Kuba, Purot. A i flet të gjitha gjuhët e botës, plus një tjetër, që e flet vetëm a i. A i është burri nëmër një në botë. Unë jam ajë, ëdhe digjoj klubin e mëngjesit. Klubin mëngjesit, në klab FM dhe klab TV. Ka ish kisha? Oh, dhe kjo kjub... qaburë këpet. Ha? Gjo qaburë, gjo qaburë. Nërdoj që ah. janë të dy super të realizuar. <laughs> oh, dhe kjo qaburë e më përshet. Olë, dhe e kemë nduar një fjallë. Mm. E mendoj E mendoj një fjalë Po direkt E ke kapacitetin Po sigurisht Oke, okay, vetë një fjalë Aje tia jo Aje dhe Unë Ruman. jam ajo Që e mendoj fjallën për një sekund Jevi pra Shkrua për të të shkrua rëziku Në të shkrua rëziku Dë unë e Altini do të gjemë fjallën të tënde Altini, pa. a gjemë do të për të minuta? Po, më mëndu që po Shpresojmë që ne po jemi <laughs> Ne jemi ata Ne jemi ata Dhe të gjojmë Pluvin e m Yo yo, check it. Jeti. Check it. Check it. Oh. Fjala jote jo hat. Gjera no, jote biyet. Nuk duhet tiet. Gjera jote biyet. No. Arsan, fjala jote. Sa? O yeah. Është armë ftoht. <laughs> no. Po mund. Gol, gol, gol, gol. Nuk gol, por djipush mund ta përdor dhe për armë ftoht. Kasavit. Është ja. shko beisbolli. Ja ja ja. Është <laughs> vegl puna. Ai ja. Holta punëmia e di vet di... <laughs> Punte mia, i di vet, ja, i, di ja, vet ja. i di vet Po ulëmi Po ra ulëse Po nuk i ke ngritur ulë vet Holta atëre nuk është vegel punë por është send sen i vogël Varet. Ka masa të ndryshme, kemi, më shumë se një. Ti je shumë veçgja, kujton se kjo është një gjilbërë, me dije për shembull. Ha. Jo, pra jo. Kemë në shtëpi më shumë. Kemë masa të ndryshme. Me shumë, me shumë masa të ndryshme. Fillon me k, fillon me k. Ka ja. pse rroba? No. Pa jo mal. Masa të ndryshme nuk mund të kenë ato. P p p p. Për të ngjerrë. No, no. Piada. Piada e vogla, piada e madhe. Jo, jo, jo, jo. Go, go, go. Jo. Gota. Jo. Është në kuzhinë pra këtë. Jo, jo. Nuk është në kuzhinë, është në banjo. Po mund të gjendet në banjo. Jo, po mund të gjendet edhe në kuzhinë. Jo. Si, për larë duart? Uh, jo. Fillome për një pastrues? Jo, fillon me p, fillon me pulta. Jo. Pas hyra. No, shumë e thjeshtë. Ajo ka menduar shumë e thjeshtë. Nuk hahet. Jo. Ja. Për... Nuk hahet. Nuk u hahë asgjë. Zona e prishur. Është mjet çefi apo është mjet halli? Duhet për Duhet për një gjë, duhet për një punë. Për të hapur, për të hapur një shishe për shkak. Jo, jo, jo, jo. Të oh. ndihmon më saktë. Të ndihmon për një punë. Fillon me P. Për të bërë viza drejtë. Jo, jo, jo. Sësh pultin televizorit, a? As pultis është. Po, arri në kuzhinë. E kemi edhe në studios. Arrin në kuzhinë? So. E kemi në studios. Po, më mandoj sirtar dhe l më. Lë, lë, lë, lë. Lë. Luca. Luca. Po jomo ka thonë, e kemi fal. Fillon me F. E kemi, fë. Fë, fë. E kemi në studios so natë pa... ditë. Fillon me F para. Fillon me F. Jo, nuk kemi me fal, ku është? Nuk fillon me F. Fillxhani po më dë. Po jo më. Në nuk është nuk gushin, bështë në i sirtarë Po, edhe në qohë se kemi nuk gushin në i sirtarë me një idolapë Ose të kohësh i plera dhe kemi është mjetë ndimës Të kohësh oh, i dimon. që, që, që Bravo Që, Maltin, që, që, që, wow. që, plastike Bravo Sa e thjesht ishte? Po pra se e në thjesht E dashë në shëha e hodhi një nga dritarja E, e, e, e, e E kuptova, e të bravo Altin në këthole do të altin të lësh pa fjalë Un jam ajë. Çi lë pa fjalë? Të tjerë. Po, ojta, po jo. Dati jemi në Olton. Jo Olton. Ajë një herë lat fejuarin sepse tash vetë deri te kësaj nuk kam arritur. Po, un jam ajë. Dhe dëgjoj klubin e mëngjesit. Klub i mëngjesit. Këtë e më basbërgënë në CloudFM në në njimë pika tër Në njimë krybër në më cësit bëndi oltë alë I don't need to need you Tell me what to do Tell me what to say Don't you wanna help me Tell me what to do Help me find a way Like you do I don't need to need you Ra ra ra ra ra. Non dai 50 minuti tanto mente. Burri ktheti derën në shtëpi. Është shumë tap. Gruaja nuk e hap derën. Ai këy bie, bie, bie, nuk gjen mënyrë, shikon larg, shikon poshtë në dritaret, mundohet të thyej ato. Pastaj i ty, ati. Pas shkon mundi për diçka e thot. <të> kam lule për gruan më të bukur në botë. Yay! Ta ka hap derën ajo. Ku i ke lule ti thot. Po kush gruaja më e bukur në botë? <të> Ose. Ops. Kjo për shembull. Ana pozitive e pijes. Pra e lexoj ato. Ën mm. thotë gruaja thotë, "E thot, uh, gruaj, thot, në di që je më i lezetshëm kur je i dheur. Më di shumë më e bukur kur jam i <laughs> <laughs> yeah. dheur." Të u deri unë unë unë unë unë unë unë unë. Po çenka. Ni bëon në dukesë rrobe, s'duhet një kanimtar. Më fal, thotë, "Ço them thon, I don't know." Nuk e di thotai. O zot do të askush nuk e di. Rei. Na, na, a bazë. Hajde ç'po dan bajë dijor me ata. Dybazien janë një jan, uh, krevat. Jan krevat me njëri tjetrin, po janë në një dhomë. Eh, po normal. Të dhinin krevat mbete, po të dy burrat janë të fashuar mm. Ko kështu. Kokë këmbë, me kamerzim nga kta. Të si të lidhur së <gjubi> kështu. Po. E thotë, i thotë, njerit thotë, çfarë faqe tilla janë tha. A, tha, nuk i bleva grua së makinë Po ti, thamë I bleva grua së makinë <laughs> Pati është pa. i njejdo deor, e këta Tom, i deori... Uh, I deori hishtë... është deor shumë Kësa i nate, dhe... Sigur është... Chorentuar uh, pak, nuk bëjshë e në rrugën Kërë shikon një polisë ati, dalon në polisën, faljë Zotri, thot, ajte pak, ajte pak, luthem, ajte Edhe ullë kokë më shpitot, mi nëmruen që kësa Kësa gunga kam, thakë Numëra 1, 2... Ok, të ta e edhe 3 shtylla kam derin shpi. Talim dhe. Pydja është, pëse më ardoa në gratë? Ah, pëse? Nuk ti. Përse më ardoa? Poj lezit, mi që ga fjallek to, poj lezit ek telegrafi.com. Në gam haur të për para, ka një faqë të lezit shme më në to. Ehm vida e parë pse marrohen gratë përgjigjja është për mungesë përvoje pse ndahen për mungesë durimi pse marrohen prap për mungesë kujtese ha nice 2 um. fituesit e fundit janë Eni dhe Toni Eni më ka thënë lëpirëse 951 i mbaronumri fiton dhuratën Qishës e sharadion Dhe Toni ka qëtër sharadion ti me Qese Ka thënë 249 i mbaronumri fiton 2 bileta O të kishë e Qese plierësh jo? Qese të ndryshme <laughs> Ishtë njëri që ishtë dhe i pacifare dhe Qeko një femër Një përqena një femër Ashtë Një bjande E thote i thotë lale 100 euro e thotë 100 euro, e? Si tua? Në të të kjojërë, të të të të ikmarë, shërësirë, të jamë e shumë gocë e munë, që e më kujdojnë ti mua? Pysa e këtu toka e shëllë jagurë? Ma, mi më ka ndaluarë, të atë 100 euro e jam shumë pak. Jamë pakë, në faktë. Pakë. Po da mendojë. Po një femërësia jo, në faktë. A të e... Ikim? Ikim. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Një mm, mm, mm, mm. një grua në taksia dhe i thotë, të lutëm i thotë, më të solë një qëndër Dhe me kujtës, shoferin, thotë, të unë jam nën me nëndë fmi wow. Kushtë dojtë këtë kujtës, thotë, unë apë po ti <laughs> <laughs> A, të rekomë në kujtës, si në ti Nën me nëndë fmi <laughs> <laughs> E, ule, ka be, eh? e ka, be, e? E ka, pa Ta mbaj fjorta, për të lëshoj Ska që mbaj, kjo ishte ajo e para, pra, ha? Mburi këtheti deru në shtëfi, uh. <laughs> kush gremë e burba e ka Me do të këthemi sërishtë të hënë në miqtashor, deri atere I got a feeling Fundiaft në bar Fundiaft në bar Në uh, orën djetë me Music Box, jeni me Klab FM Pa që një fundia fantastike Jako Fleta Olta Fundiaft në bar Jako Fleta Altini Fundiaft në bar Aja Njër bafshim nga shlup është fjale e ditë Shlup Shlap That tonight's gonna be Tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good good night a feeling good for That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good good night Let's turn us tonight Hey let's live it up Let's live it up I got my Let's spin it up Let's spin, spin it up Go out and smash it, it. Smash it Like on my car Like on my car Jump out that sofa Come on Let's, Let's kick it Off it oh. Fill it. up my car Drink Mazel tov The iron Look at her dancing Move it, move Just it Just take it Off oh. it Let's paint the town Paint the town We'll shut it down Shut it down Let's burn the roof Woo And then we'll do it again Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it, Let's do it. And do it, and do it, let's live it out and here And do it, and do it, and do it, it and do, it and, and do it, it, and do it, and do it Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, hey, hey, let's do it, do hey, it hey. Here we come, here we go, we gotta rock. Rock, rock, rock Easy come, easy go, now we on top Feel the shock, body rock, rockin' don't stop